Сів на коня і поскакав до озера, біля якого повинно було бути розташовано військо Касим Султана. Пошкодував Данило лише за одним, що до озера було ще далеченько, але добратися туди він не міг і не повинен був, доки не повернеться Айдар із якимись новинами, бо саме там розташовується військо Касим Султана, яке налічує зараз близько ста тисяч вершників. За словами Айдара, і всяке може трапитися з чужинцем при зустрічі із кочовими воїнами. Він улаштував собі затінок, поїв, напився кумису із Курджина, якого теж лишив йому Айдар. Щоправда, як його намучила спека, випив він не увесь кумис, бо вже біда вчила його завжди щось тримати про запас. Юний вже... Хлопчак, цей кипчак. Де йому зрозуміти усе, що пережив Данило? Де йому відчути, що такому, як Данило, зараз повірити у щось, чи комусь, чим далі важче, а ще не знаючи в толк, що і як там, тим більш. Хлопчина гарний, і вояк, і з нього добрий, і людина порядна. Але ось прийшла пора їм розлучатися. Як не крути, а таки шляхи розходяться, хоч щоб правда вже раз розійшлися, Та доля знову звала їх. Врятував йому життя цей юнак, вернувся, допоміг, Аби не він не зносити б Данилові голови, Не витримав би бою із вісьмама Лашкарами ташкентського правителя, А так, хоч і поранений, а живий, і все завдяки йому, цьому юнові воїнові. Такий надто різко, говорив він, що не поїде до Айдарових родичів у те військо. Недобре це. Жорстокості додалося йому сухості, а дарма. Хлопець справедливо образився треба було пояснити і раніше почати про це розмову. Вони зупинилися біля похиленого старого Мазара, де захоронений був якийсь видатний воїн, а чи свята для них людина. І зараз Данило лежав у затінку цієї невисокої, простувати але і з добром і теплотою людських рук створеної будівлі з великих тесаних каменів, і думав, що сюди, посеред степу, Треба ж було довести це каміння. Треба ж було його і обписати, і спорудити цей мазар, витвір людських рук, людського вміння, або ні, людського серця. Раптом погляд його пав на зелень, що росла біля мазара. Напевне, через затінок, а може, і вода так була не так глибока, але трава і кущики вирізняли своїм яскравим зеленим кольором на тлі жовто-сірого степу, усіяного різними колючками. Колір із стеблин і убогого листячка, яких, немовби мов би, розчинявся серед жовто-бурої палітри степового пширу. Серед колючок і трави Данилова побачив раптом щось знайоме. Розгріб руками і торкнувся невисокого, благенького, як на те, яким би повинно було бути, але однаково рідного, як відзвук далекого дитинства стебла, лободи. Як занесло її сюди, у такі далекі місця? Як може бути, що і вона росте тут, у Кепчацькому степу, оця рідна йому з дитинства баделинка? якою ніби і не помічав усе життя, доки жив на батьківщині. Усе, що значне, позбавлене у людській свідомості свого значення, навіть коли воно і велике насправді, а тут звичайна лобода. В уяві постало українське село, і підпасич Данилко роззирає, як Повзе по лободі жучок, розрає уважно і зосереджено, вдивляється, вивчає цей маленький світ, у якому для лугового жучка стеблина велике дерево, одна із основ усього, що його оточує за його коротке однолітнє буття.